Хлопець отетерів з несподіванки. «Летюча квітка! Де це чувано? А може то не квітка, а дивний метелик? Ні, під блакитими пельстками видно ніжно-зелені листочки, довга гнучка стеблинка. Ось вона, казка! Він нарешті зустрів її. Бабуся з Чарівницької хатки не прийшла, а послала йому своє чудо —